În ciclul Fonoteca de Aur, Teatrul Național Radiofonic prezintă Cum vă place de William Shakespeare Adaptare radiofonică de Mihai Zira Traducere de Virgil Todorescu s-au petrecut astfel. Tata m-a trecut în testament. Dar mi-a lăsat doar obiecte mele de coronă. Și după cum spune și tu, i-a lăsat fratelui meu mai mare cu limbă de moarte să-mi dea o creștere aleasă. Și si de aici începe tot amarul meu. Pentru draga ta angio, pe Jacques, îl ține la școală și se aude numai vești bune despre învățătura lui, iar pe mine mă crește țărănește acasă. Spune Așa se crește un gentilom, cum se crește un bou graj, nu-i destul că-mi cu atâta mărinimie, și mai nimic. Dar îmi și puținul care mi se cuvine. Îmi fură drepturile de frate și cu tot ce zate în el, strivește tot ce e mai bun în mine. Signor Orlando, ascultați! Se apropie fratele dumneavoastră Oliver, bunul meu! Stai pe aproape de mea și să-l auz cum mă scutură. Aaa! Ah. domnule! Ce faci pe aici? Nimic. Nu m-a învățat nimeni să fac ceva. Atunci ce strici pe aici? Pe cinste mea, domnule, stau cu mâinile în și v să stricați o viață făptură. Pe nevrednicul vostru, frate. Pe cinste mea, domnule, poți să rămâi mai departe în unulitate, dar nu-ți stat de pomană. Să-ți porcii și să mănânc ghindă la înaltă cu ei? Cu ce am greșit ca să ajung la o atemenă ocară? Ascultă, domnule, să dai seama unde te afli? Cum de nu, domnule? În libada dumii tale. Și știi în fața cui te afli? Mai bine decât mă știe pe mine ce în fața căruia mă aflu eu. Hm. Am tot atâta sânge de în vine cât ai și tu. Cu toate că mărturisesc, venind înaintea mea pe lume, îi mai multă cinste. Ce spui, de, Haide, haide, frate mai mare, pentru o treabă ca să ești prea să le și până asupra mea, bădarani! Dacă nu mi frate... Eh. Nu mi-aș lua mâna asta din beregata ta până când nu-ți-aș mulge cu altă limbă cu care ai vorbit asemenea cuvinte! Cu tine pui în dă când doia avea poftă! Hai să mă scuți! Tata m-a lăsat în grijă ta să-mi dă o creștere alea asta. Tu însă m crescut ca pe un fecior de slugă. Ai întunecat și ai în mine toate de pornirile frumoase. Dar de îndurat nu mai îndur. Am să-ți dau ceva din cetățe cu mine! Nu-ți nimic mai mult decât ce mi se cuvine. Îmi mm. pleacă și tu, Adame, Câine bătrân! Câine bătrân? Asta mi-e răsplata, senor Oliver. Asta zic așa. Încep să-mi te urci în cap. Îți potoresc că eu poftă adumitare de mărire și, fără să mă coste 1000 de coroane. Hei, Denis! Nu mă căuta, Charles! A pretuturduce-lui. Cu voia dumneavoastră este aici și sperie să fie primit. Papă șterg! Senor Oliver, va domnule Charles! Înălțimii voastre, o bună dimineață! Oh! Scump domnule Charles! Ce noutăți sunt noi noutăți ne aduce de la noua curte? Nimic nou la curte înălțimii voastră în afara noutăților vechi. Asta ar fi că bătrânul Ducei Surghiuit, de fratele său mai tânăr noul Ducei? Și că trei sau patru lor și-au păstrat credință, s-au exilat de bună voie cu el. <gătări> Pământurile și veniturile lor îl obogăsesc pe noul duce. Oh. De aceea îi lasă să privegească câtor pofti. <gătări> nu știi cumva, Rosalinda, fica ducelui, a fost alungat odată cu tatăl ei? Nu, fiindcă berișoara e, fica noului duce, o iubește foarte mult. Încă din lagă au fost crescute împreună, încât sau ar fi urmat un surgiun sau s-ar fi prăpădit de dorul ei. Așa că a, a curte. Și. Pe unde o fi rătăcind acum bătrânul duce? Ci că ar fi în pădurea ardenilor și care pe lângă el o de băieți de viață. Trăisc acolo cum trăia pe vremuri în Anglia, Robin Hood. Așa. Se zice că în fiecare zi vin la el mulți emergentilor, că își petrec vremea lipsiți de griji ca-n de aur. N Așa. Spune-mi, dumneata lupți mâine în fața ducelei? Pe cinstea mea, chiar eu înălțimea voastră. Și oh. <laughs> <laughs> am venit să vă înștiințez o chestiune. Mi-a fost dat să înțeleg, deși lucrul e ținut în secret, a? că fratele mai mic al înălțimii voastre, Orlando, a? ar fi în dispoziție de să înaintea mea ca să încerci o repriză. Or, mâine, domnule, eu lupt pentru poziția mea de, de luptător. <ră> Și cine îmi scapă din brațe fără un rupt, înseamnă că se descurcă foarte bine. Vorbim, fratele înălțimii voastre, încă. Tineren și fragil. Și din dragoste, <gri> pentru dumneavoastră, n-aș vrea să-l așa cum trebuie să o fac. Eu nu oare joc dacă intră în luptă. Din motivul ăsta și din dragostea mea pentru dumneavoastră, m-am prezentat aici ca să vă pun la curent cu toate. Îți <gri> <gri> mulțumesc, Charles, pentru dragostea ce-mi porți. Vei vedea că mă pricep să-l plătesc așa cum se cuvine. <gri> <gri> am aflat și eu câte ceva despre planul fratelui meu și am făcut uh, pe ascuns. Tot ce mi-a fost cu putință ca să-i schimb hotărârea. Dar e de neclintit. Ți-am să spun, Charles, Este tânărul cel mai încăpățânat din toată Franța. Un ambițios fără margini, Invidios pe însușirile oricării alt om și un și murdare chiar și împotriva mea. Deși sunt frate bun. Așa că fă cum vei de cuvință. Mi-i tot una dacă un sau îi sucește gâtul. Dacă lasă să se scoare de jos întreg, dacă îl faci doar de rus, o să caută să te utărească. O să te atragă într-o capcană prin cine știe ce viteșucă. Nu o las de meseria de luptător, dacă o mai putea vreodată să umble singur pe picioare. Dumnezeu să păzească pe înălțimea Să auzim de bine, bunule Charles. Și acum să-l și pe celălalt concurent. Sper să-i vă sfârșitul. Nu știu de ce, dar îl urăsc din adâncul sufletului mai mult decât orice pe lume. Și cu toate astea, renovezi. E învățat fără să fi umblat prin școli, plin de fornirea ei și plin de farmic și e într atât de iubite de oameni și mai cu seamă de cei de aici de ai mei încât mie nu-mi rămâne decât disprețul lor. Dar nu o să țină mult. Luptătorul ăsta o să curețe locul. Nu-mi rămâne decât să-i dau brânțui băiatului în brațele lui. Ceea ce voi face chiar acum. La la la la Dulce verișoară, fii veselă. Scumpă Celia, arăt mai multă veselie decât port în suflet. Și tu mă vrei și mai veselă. Dacă nu știi să mă înveți cum poți să uit un tată surgiunit, nu trebuie să mă înveți niciodată cum să fiu foarte, foarte vesel. Văd că nu mă iubești cu aceeași iubire întreagă, grea, așa cum te iubesc eu. Dacă unchiul meu, tatăl tău surgiunit, l-ar fi surgiunit pe unchiul tău, tatăl meu ducele, și-am fi rămas tot împreună. Eu aș fi știut să-mi învăț inima, să-l ia pe tatăl tău drept tatăl meu. Și tu ai face. Dacă iubirea ta ar fi pe măsura iubirii mele. Am să fiu. Din clipa asta, Berișoasă. Și-am să ne scocesc jocuri. De ce să ne jucăm? De ce să văd? ce zice să ne jucăm? Că m-am îndrăgostit. <laughs> să stăm jos și să ne batem joc de cum la toată. Să-i într-asel roata, pentru că de acum încolo să-și împartă darurile tuturor după dreptate. Ha, ce bine ar fi dacă am putea. Căci în mărinia ei oarba asta își împarte darurile a Napoda. Și în primul rând ne îndreptăsește femeile, într-adevăr. Făcându-le frumoase, ea uită să le dea și un dram de cin. Și atunci, dacă le face prea cinstite, le lasă parcă slute din adin. Dar iată, Iuțe! Într-adevăr, de data asta, soarta se arată crudă din calea afară cu firea. Căci ne trimite pe un nebun din fire pentru a forma un schimb de vorbe plin de duh fire. <laughs> Hei, Mintosule, încotro! Stăpână, veni să ne întârziam. Vă cheamă tatăl vostru. Te pomeniști că te-a făcut sol? A, nu. Mă pe onoarea mea. Dar am fost poftit să vă chem. De unde văd să te jure așa nebunule? De la un cavaler pe care l-am auzit jurându-se pe onoarea lui că niște plăcinte erau foarte bune. Și tot pe onoarea lui că muștarul nu face nici două parale. După părerea mea, cred împotriva că muștarul era foarte bun și plăcintele nu făceau nici două parale. Și cu toate acestea, cavalerul n-a jurat strâmb. Și cine-i cavalerul acela? Unul la care bătrânul Frederic, tatăl dumneavoastră, ține foarte mult. Dragostea tată ține loc de onoare. Nu mai vorbi de el. Într-o bună zi o să joace biciu pe spinare de atâta bârfă. Păcat că nebunii n-au voie să spună cu înțelepciune ce au dispus spus despre nebunile înțelepților. Bine spus! De când dramul de înțelepciune din creierul nebunilor a fost supus tăcerii, dramul de nebunie din capul înțelepților a început să se dea spectacol! Iată de mine, Bibii și Lebă! plină de Preacumoasă principesă, ați pierdut un joc de o desfătare neobișnuit. Ce oh. culoare avea? Ce culoare, doamne? Da. Cum aș putea să vă răspund mai bine? Cum te ajută da spiritul și norocul. Sau fricii? cum v soarta? <laughs> o, oh, m-ați depăcit, <laughs> doamnelor. Aș vrea vrut să vă spun de lupta aceea. Foarte bun. Păcat că ați pierdut -o. spune totuși a fost. A venit un bătrân și a avea trei feciori. Cunosc un în care începe tot așa? <laughs> Toți trei frumoși în alți și kipeș. Cel mai mare a început lupta cu Charles, luptătorul ducelui. Care Charles prinde un moment și e jos. Oh. Trei coaste rupte. Puține șanse de viață. Așa l-a serit pe al doilea și tot așa pe al treilea. Zap. Toți trei oh. Oh. Oh. Și mai frânul Dornic salută cum îi coastele? Mai ești un amator de muzică de oase frânte? Hai <laughs> din această luptă, Merișal? Trebuie. Dacă mai rămâneți aici, o veți vedea. Aici s-a marcat locul pentru restul luptei. Într-adevăr, iată-i că vin. Atunci rămânem să privim de aici. Vine și ducele Frederic, părintele meu cu fântul we can't beat we can't beat de vreme ce tinerețea e neînduplecată să sufere urmările îndrăsnelii. Acesta este omul? Chiar el, madame. Vai, e prea tiner, dar pare plin de îndrăsneală. Oh, Fi ca și nepoata mea, v-ați aici ca să vedeți și voi lupta? Am vrea. că măria să ne îngăduie. Vă spun dinainte să nu vă așteptați la cine este. prea mare deosebirea dintre luptători. Am stăruit pe lângă cel care l-a provocat pe să renunțe la luptă din milă pentru tinerețea lui, dar nu vrea să asculte. vorbiți doamnelor, poate voi îl veți convinge. Domnule, Lebo, spune-i dumneata să vină aici. Încercați, eu am să mă îndepărtez. Domnule, care ai să te lupt? Prințele, vor să-ți vorbea. Mă închin supus. Orlando mă numesc. Tinere! dumneata l-ai provocat pe luptătorul Charles? Nu, frumoasă principesa! El ne-a provocat la luptă pe noi toți. Prințul atâția alții am venit și eu să-mi încerc puterea tinereții. Nu, dom, Ești prea îndrăzneț pentru vârsta pe care o ai. Te rugăm spre binele dumitale să renunți la această luptă ca să te cruci. Te rog, tineret domn, și reputația dumitalei nu va avea de suferit. Nu vei scădea în ochii nimănui. Noi îl vom ruga pe duce să oprească lupta. Vă rog din suflet, nu mă pedepsiți, judecându-mă prea aspru. Că nu mă pot supune rugăminților unor doamne atât de frumoase și atât de bune. Fie însă ca și voștri ochi. Și urările voastre de bine Să mă ajute în încercarea mea De voi că în frânt, Va fi spre rușinea unui alipsit Și de asta dată din noroc Iar dacă voi pieri în luptă Va muri unul Ce se dorește astfel Prietenilor n-am să le fac niciun rău Căci n-am niciun prieten Care să mă plângă Și nimeni n-o să fie păgubit Căci eu n-am pe nimeni pe lumea asta Locul ce-l am când va rămâne gol, va fi mai bine folosit de altul. Aș vrea să stăruesc și fără de putere pe care o am eu. Și eu, puterea mea, ca să întregească pe a ei. ei unde-i tânărul Galaton care de să se culce cu ca față? Aici, domnule, dar nu-mi aduc aminte să fi dorit așa ceva. O singură credere? Și vă opriți! Da. Ană, voastră, insistați atâta pentru o singură cădere încât nu o să mai fie nevoie și pentru a doua. Dacă vrei să râzi la urmă, ar fi bine să nu încep de pe-acum. Sunt gata, să ne vedem de treabă. Hercules să-ți vină într-ajutor, tinere domn. Iată, lupta a început. Aș vrea să fiu nevăzută și să mă azeze piciorul mătaharului. <trui> Foarte bine! Foarte bine! cine le <trui> aș avea nu știu cine a simțit acum. Ce spuneți? Ce forță! Cum l-a înclăștat pe nebiluitul Charles! <trui> Ah. Dacă vă Atât, atât, ajunge. Ajunge. Ajunge. ajunge! Nu rogă vă mă râți! Ate-l ce puse-mi că Bravo! Cum te simți, Charles? Oh. Nu oh. poate vorbi, monsignore! Oh. Luați-l de aici! Luați-l! Oh. Cum te cheamă, tinere? Orlando Mariata. Sunt fiul cel mai nicălui Roland de Oh, Aș fi dorit să fi al altcuiva. Deși cinstit de oameni, tatăl tău m-a dușmănit mereu. Isprava ta mi-ar fi plăcut mai mult de i fi avut norocul să cobori din alt strămoși. Rămâi cu bine, totuși. Ești vitear. Păcat că n-ai avut un alt părinte. Senor, să mergem. Locul, tatălui, de-aș fi fost eu, și vorbi? Eu mă mândresc că fiul cel mai mic al lui Dubois. Și n-aș schimba chiar dacă Frederic moșteritorul lui m Tata îl iubea din suflet pe Sir Roland Și asemeni lui Toți oamenii îl iubeau Dacă aș fi știut că este fiu Cu lacrimi l-aș ruga să nu se arunce în luptă Să doare în suflet când îl văd pe tata răzbunător Și atât de mi Domnule vei ai meritat izbânda Și dacă în iubire vorba dată vei şti, soţii, Cum astăzi ai știut peste așteptări să-mi vinci Iubita ți-va prea fericit atunci Nubile domn Treptă amintire. un metalion, poartă de la mine, o fartă fără de noroc, mai mulți aș tărui dacă aș avea mijloci. Hai, verișoară, mergi? Da, da, cu bine, domnule. Ce patimă mi-încreștează limba. Am amuțit deodată. Deși i-a aștepta ca să-i vorbesc. Orlando, Sărman Orlando, Ești din frânt? Sau ceas? Sau cineva mai slab ca el? Te-am vins. Iubite domnule Orlando! ce domnule lui Bo? Iubite domnule Orlando! Te sfătuiesc în modul cel mai prietenesc să părăsești aceste locuri. Deși ai merita elogii, aplauze și dragoste, ia astfel ducele croit că va întoarce în rău tot ce ai înfăptuit." Îți mulțumesc. Ne să-mi spui acum care din cele două aici de față la luptă a fost copilatul celui?" Cea mai mică e fica lui. Cealaltă e exilat." Îți sunt prea îndatorat. Rămâi cu bine." Cu bine, A. domnul meu! Deci iată că am căzut din lac în puț, scăpat de ura fratului mai mare, căzut pe mâna ducelui tiran. Dar tu respiri. Cerească, Rosalindă! <fie> dore cu putință să te îndrăgostești cât ai clipit din ochi și atât de pătimaș de fiul cel mai mic al lui în cel Mare? Tatăl meu, ducele, îl iubea pe lui din tot sufletul. Dar fi așa, eu ar trebui să-l urăsc din tot sufletul pentru că tatăl meu îl ură pe lui. Cu toate astea, eu nu-l urăsc pe Te rog să nu-l de dragul meu. De ce l-aș Nu-i are vretnic de iubire? Tatăl! Dar lasă-mă pe mine să-l iube. iubești. Iar tu pentru că iubești iubesc eu. <laughs> Grăvește-te cât mai e vreme, doamnă, să părăsești curtea noastră. Eu? Eu, închiune? Chiar dumneata, la 20 de legi de parate vei afla de azi în feci zile. De nu, să știi că vei plăti cu viața. Rog pe năsiva voastră, milostivă, să ne -mi ajute să-mi vina. Hm? Nici umbra unui gând n-a fost potrinică domniei voastră. Hmm. Toți trădătorii sunt la fel. Dacă ai stia să le asculți cuvintele frumoase, ar fi nevinovați ca Sfântul Duh. Să-ți fie de ajuns că nu mă încred în tine. Oricât de mare ar fi neîncrederea, înspre trădare nu o să mă împline. Aș vrea să știu. De ce mă bănui? Ești a tatălui tău, fiică, e de ajuns. Trădarea milor nu se moștenește. Și chiar de ne-ar rămâne din părinți. Cu ce aș fi vinovat? Tatăl meu nu-i trădător. Și seniorul meu. Să nu mă las până într-atât încât să-mi luat durerea drept trădare. Îngăduim să te să vorbesc. Dar pentru tine ce i am păstrat-o? Căci altfel, rătăcea cu tatăl ei. Pe atunci eu nu știam să o prețuiesc. Eram prea tânăr, dar asta știu. Azi o cunosc. Și dacă e trădătoare, sunt și eu. Tu ești o proastă. Îți fură strălucirea. Dacă o alungi, mai tare vei luci, mai bună vei părea, mai virtuoasă. Așa că taci. Ce-am hotărât rămâne. Sunt neîndublecat. E surgiunită. Alucă-mă să și pe mine. Căci fără iarăși nu poți Nu ești în toate Ne poate. grăbește-te. să jur pe cințea mea. Dacă rămâi și nu mă ascult? ești moartă. Unde-i să pleci, sărmana Rozalenta? Haide-te în florul. Nu fi mai amarătă decât mine." N-ai băgat de seamă că ducele și-a fârgiunit și fata?" Ba, asta n-a făcut-o." N-a făcut-o. Deci nu știi, Rosalinda, că iubirea a făcut din noi o singură ființă. Să ne despartă, să ne taie în două. Mai bine să-și saute, tata, alți urmași. Hai prin urmare să ne socotim, când, în ce fel și unde să fugim oh. și ce să luăm cu noi." Nu încerca să duci tu singură toată povara și vitregia soartei fără mine." Pe cerul un urat de întristare jur că totuși am să viu cu tine. Și unde să ne duce? Unde? La unchiul meu, în codru din ardeni. Oh, ah. Așa de parte? Singure? Ne vor bândi primejii la tot pasul. Țârharii spitiți de frumusețe mai multe de aur. Am să îmbrac niște sărmane hai ponosite? și am să mă dau pe față cu chinoros. Să faci la fel! Și atunci nu o să se lege nici un de noi. Te <laughs> n fi bine, pentru că eu sunt mai înaltă. Să trec în ochii lumii drept bărbați? Să-mi la șor, la aici, un bumnal. O să în mâini, așa. Și atunci, oricât e spaime femeie și ar fi în inima ascunse, voi avea un fățișară mândră de războinic. <laughs> cum se întâmplă cu adăția plicoși, a căror viteșie <laughs> <laughs> să Și ca boia ce se alege? Un nume nu mai proție cât al plajului, ca el pe Jupiter. Să-mi spui, deci, Ganimet. De Dar cum să spun eu ție? Stai să mă gândesc. Nu, nu, ce Ilia, ce alienă. Ce Da. Ce-ar fi să luăm cu noi și pe nebunul ducelui? Ea spune, poate să fie de folos pe drum. Merge cu mine urunde dacă-l chem. Lasă-l îngrija mea. Acum să strângem ce avem prin juvaierul mai de preț și să găsim și timpul potrivit și mijlocul să ne ferim mai bine de urmăritorii mm -hmm. care vor încerca să ne prindă după foc. Noi plecăm cu inima-n nu-n surgiul, ci spre-a a libertății cal. <laughs> Frați de sobhiuni, prieteni, spune oare această viață noastră împreună nu e mai dulce decât fastul silnic al vieții de la curte și pădurea? Nu e mai lipsită de primești oare decât palatul unde cresc invidii? Și această viață noastră însingurată găsește totuși vorbe în copaci și cărți găsește în izvorul sprintei, povețe în pietre, și în orice lucru bunămoidință, n-aș schimba nu. Ce fericit sunteți înălțimea voastră că atât de potolit și de senin puteți vorbi de vitregia soartei. N-ați vrea să mai căutăm ceva vânat. Cu toate că spun drept, mă apucă mila de soarta legheoanelor pe ștrițe. Într-adevăr, stăpâne, vânătoarea îl întristează și pe jap cel melancol, Chiar astăzi, eu cu lordul Amieni, vădându-l tolănit sub un stejar ce deasupra păriașului din codru, ne am apropiat de el pe nesimțite. Când un biet cer brăniț de vânător, veni să-și dea suflarea în locul acela. Atât de dureros mugea, stăpâne, că haina lui de piele sta să-i pe grumaz și lacrima rotunde se prelingeau pe botului curat. Dar, uh, Jacques, Jacques ce spunea? Nu încerca să scoată o morală de toate astea. Da, ba da, în fel și chip. Iar când zări și ciurda ce tricea pe lângă cerb, de prieteni, nepăsătoare, jucăușe, fără să le înseamnă, seamă, Jacques strigă. Da, cetățeni sătui cu burta plină, vedeți-vă de drum după obicei. E de înțeles la ce întoarce întoarce ochii la oropsitul ăsta sfârtecat. <laughs> Așa și împlântă spinii lui mereu. În orășeni, stătâni sau în îmi învinuiește chiar și viața noastră, jurându-se că noi suntem tirani, uzurpatori, tot cei mai hain. Veniți să răspundească spaima morții și să ucidă bietere și vine chiar pe pământul lor, meni de soartă să se mulțească și să viețuiască în voi. Și l-ați lăsat acolo în starea asta? Da, stăpâne. L-am lăsat acolo cugetând cu jale în Duceți-mă la el, vă rog. Îmi place să-l aud vorbind când e Atunci cuvintele-i au rost. Vă ducem drept acolo. <fie> Merita, doamne, ce vrei să-mi spui? Senior Orlando, ce-ți veni, să răpui pe luptătorul acela lat în spate? Dar ce s-a întâmplat? Vorbește! Aici, aici sunt fratele domniei voastre. El auzin ce faimă te înconjoară, a hotărât să pună casei foc în noaptea asta, când vei adormi. De nu vei ai zbuti, va pe altă cale să-ți viața. Seriște te lui trece pragul pungi să fugă. Dar încotro s-a puc Adamei. Decât aici, oriunde e mai bine. Uite, uite, eu am pus deoparte, cu chiucul vai, din ce mi-a dat ținvrie tău, cinci talere de aur. Fă bunătate și le ia. Adame, nu... nu. O rugă mintea să mă -mi îngădui ca să te slujesc. Te iau cu mine. Ah. Și mai înainte chiar de-a cheltuia agonisia la tinereții tale, Găsim noi un loc cu trai tihni. Hai să mergem. Nu-i, cum Cum să nu le-ai văzut chiar nimeni? Nu cred! Câțiva mișeii de ei s-au înțeles sunt amestecați în fuga aceasta! milo milo eh? milo am cercetat, dar n-a văzut-o nimeni. Oh. Chiar slușnica mi-a spus că ar fi lăsat-o culcată în pat. Oh. În zorisile însă cu cușul era gol, stăpâna lipsă! milo oh. oh. Milo, Miloar, pierde vară! Nebunul Curzii, acel ce vă făcea să vedeți, Așa. și el lipsește. Doamna de onoare, Ia. mărturisește Ia. că ați auzit în taină cum uh, domnița fica voastră Ia. și cu ei îl și vorbeau de fizicul și grația celui care l-a învins pe cuțitul Ea crede că oriunde s-or fi și tânărul acela ne La frate s-o mi să-mi la ducă degrabă pe i de iar pe Ia, fugit. Să fie în locui mai mari! Îl fac eu să mi-l nu Nu îndrâzeați și nu curtați nici timp, nici o semnală, să prindem că din bugari! O, oh, Jupiter, Puțin mi-ar păsat de suflet, de nu ar fi obosit de picioarele. Dacă ar fi după mine, aș da de rușine hainele astea bărbătești și aș începe să plâng ca o femeie. Sunt însă nevoită să îmbărbătesc femeia. Vesta și pantaloni trebuie să se arate curajoși, mață de fustă. Hai, draga Aliena, hai! Curaj! Vă oh, mă rog să aveți un pic de răbdare. Eu nu pot merge mai departe. Oh. Deci iasă-ne da, în pădurea din ardei. Da, iată-mă în ardei. Și sunt cu atâta mai nebun. Acasă parcă era ceva mai bine, dar ce să-i faci, călătorii? Sunt nevoiți să se simtă oriunde, ca acasă. Te rog, dragă, simte-te ca acasă. Dar ia uitați-vă cine vine în coace. Oh. Un flăcăiandru și un mășneag, adânciți în vorba. Așa te va disprețui mai tare. Corin, dacă ai ști cât o iubesc, ghicesc că parte. Pe vremuri am iubit și eu. Nu mai ești tânăr, n-ai cum să ghicești. Chiar dacă ai fost cândva îndrăgostit și ai suspinat în perne noapte în nopții întregi, dar de iubita iubit atât de adânc ca mine, deși nu-i nimeni să iubească așa, să-mi la câte fapte nebunești te-a împins iubirea. La câte? Da. La o mie. Dar le-am uitat pe toate. Atunci n-ai iubit cu adevărat? Dacă ai uitat o faptă cât de mică pe care dragostea te-a îndemnat să o faci, tu n-ai iubit. Sau dacă așa cum fac, n-ai amețit pe altul ridicând în slăv iubita, tu n-ai iubit. Și nici dacă nu te-ai ascuns de lume, deodată, așa cum îndeamnă dragostea acum, tu l-ai iubit. pastor! bine, păstor! Îți răscoliești răna și mi-o deschis din nou pe a mea. Oh, oh dar pe a mea. Zău, nu se îndură careva să întrebe pe omul ăla. Dacă nu ne poate da pe bani ceva de-ale mâncării, le de foame, Mor! Hei, nebunile! Bine, bunule, ce faci? Dar nu-ți iei neam. Cine strigă? Ființe mai alese ca dumneavoastră, domnule. Păi altele ar fi niște Taci-ți spun! Bună seara, prietene! Bună seara și dumitare, domnișoarele. Și dumneavoastră, tuturor! Nu s-ar putea păstorule cumva să târguim prin cumpărare sau prin schimb ceva de ale mâncării nespustiu? Că uite, beata față, i slăită de nemâncare și de prea luntru. No, hmm. din sus, e. dar eu aici tocmit sunt -mi cu simbrie, iar turma ce-o nu eu o sunt. Apoi și stâna și turma și pășunea sunt scoase la vânzare. Ia cercetează rogute și vezi, dacă ai putea să cazi la învoială, să cumperi turma cu pășuni cu toți. Îți dăm noi banii ca să le plătești. O să-ți urcăm timbria. locul e straș. ar place să rămânem în aici. De mână seamă, doar locul de vânzare și... De vă sunt pe plac câștigul, starea turmei și așezarea, veniți cu mine. Iar eu voi fi suputa voastră slugă. Dacă îmi dați bani, fac târgul chiar acum. Oh, it's this one. I'm going to... I'm going to be a kid. My kid, you're She's a O, o să-mi tind aici, să-mi iau o măsură prință groabă în inima acestor gozei ardei. Adame, Adame, atât e ca inima mai în tine, puține viață, puțină putere. Dacă-n umblate, asta ne umblată, mai mișcă vreo proprietate! Vor mă fule ca chiar pe mine, ori să aduc si, să mi pune și tu pe ea. Nici mai departe de bate decât să-l Hai! Hai! Te trebuie, meu -mi, o minus in Și mai lasă poartea încolo! Uite, mă întorc cât ai critic. Și dacă nu-ți aduci nimic de mâncare, sau voie să morți! Uf. De Dacă mori înainte să mă întorc, înseamnă că ți baci și eu toată o la mea. Hai să te duc într-un loc mai ferit. Hai mai cu inimă punul în a. Mai cu inimă. Mai cu inimă. semne s-a prefăcut în lighioană, că în chip de om nu-l aflu nicăieri. Nălțimea voastră, Jacques a fost pe aici, prea bucuros să ne asculte în cânt. O, dacă și Jacques ajunge muzical, el care-i din disonanțe, apoi să știi că peste scurtă vreme se vor ciocni și sferele ceresc. <laughs> du Dute și caută-l, vestește -l că laște. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Proprie apariție mă scutește să-l mai caut oh. Ei, hey, măsiu, dar ce viață este asta că îți pe prieteni să-ți lipsa Și ce-ai fățit că ești atât de vesel? Un bufon <laughs> oh, oh, oh, oh. Un bufon Un nebun Am dat de un nebun în codul Viață oh. <laughs> lume Nebun Precum vă văd și mă vedeți, se tolănise în paliște, la soare, și-a cuvinte grele, foarte, <grijință> o blestemat grozav, deși nebun. Dar ce fel de nebun mai ești Nebun întreg. A fost cândva la curte și, după spusa lui, orice femeie ghicește singură dacă e frumoasă, <grijință> <grijință> <grijință> <grijință> în creierul uscat, ca un pezmete uitată în ranică după un drum. Sunt locușoare în îmbibate, cu toate câte-a luat la curte seama. Și aceste observații, ele vântură ca pleava în lume. Ei, dar cine vine acest spre prânzul nostru ca un sălbate și cu spada în mâini? Stați, opriți, nu mai mănâncă nimeni! Hm? Ce spui, dar nici nu am apucat să gustăm ceva! Nici nu ne-ai gustat, se Ei, unde mai ai și cocoșelul ăsta? Nevoia te-am tins să-ți de sau joc de bunele purtări, că n-ai măcar un pic de cuvință. Răbine ai spus întâi, m-am pins nevoia cuvință nascușit și am uitat de orice cuvință. Sunt crescut și eu cu toate astea printre oameni, știu să vă port, dar înapoi vă spun. Cer ce se atinge de aceste poame mai înainte de a fi primit răspunsul e de pe acum mort. Sunt nevoit de n-ai să pot fi potolit cu o vorbă înțeleaptă ca să mă sting de foame." Spune, ce-ai vrea să-ți Cu binele ai putea să ne silești mai mult decât cu sila. Sunt mor de foame, dați-mi de mâncare." Șezi, <fie> fi venit la masa noastră." Ce vorbe alese, îmi cer iertare." Credeam că aici sălbatice sunt toate, De aceea mi-am luat înfățișarea cruntă și aspră de-a Însă voi, ce-n pustia asta neumblată, La umbra ramurilor întristate, Simțiți cum trece al vremii, leneș curs. Oricine ați fi, de -ați cunoscut vreodată mai bune zile, Și dacă ați auzit cum clopotele cheamă la vecerni, De-ați stat la masă unui om de bine, Dacă v-ați șters o lacrimă pe geamă. Și dacă știți ce-i mina, și ce înseamnă să o afli când o cauți? Atunci purtarea mea se va numi blândețe. Nădăjduind într-asta, rușinat, neascând ascund în teacă vârful spadei mele. Așează-te, părășială, și din puținul nostru o spătează. Atunci, vă rog, nu începeți să mâncați. Un biet moșneag m din dragoste curată. Mă așteaptă a de oboseală și de foame și nu mă voi atinge de nimic mai înainte de a fi îl iar noi nu o să gustăm nimic înainte de te -ntoarce. Vă mulțumesc. Iar bunătatea voastră să răsplătească cerul. Ați văzut? Nu suntem singuri nefericiți, căci în nemărginitul teatru al lumii se joacă întâmplări mai dureroase decât pe scena noastră. Întreaga lume e o scenă Și oamenii Sunt doar actori Își fac intrarea Și ieșirea Fiecare Mai multe roluri joacă om în viață Iar actele Sunt cele șapte vârste Întâi e prunc În brațele de dacei scâncește Țipă și nu-și loc Școlar apoi Cu un gheozdan în mână Și obrajii rumeni ca zorii dimineții, Bergând spre școală încet Și fără poftă, ca melcul. Pe urmă, îndrăgostit, Încins ca un cuptor, Slăvind cu glasul stins, Sprâncenele îmbinate ale iubitei. Soldat pe urma urmă, înjurând la marnic. Bărbos, mustăcios ca leopardul, Bănuitor mereu că-i cauți ceartă Și gata să se încaieră oricând. Dând buzna până-n gurle de tunță, n-ați? Bășicuța de săpun a glorii. <laughs> Judecător apoi. Cu pântec rotofei mai mare, dragu plin de claponi. Barba rotunjită cu îngrijire, Ochii încruntați, Borba înțeleaptă, Așa joacă rolul, ciorap de lână poartă în vârsta așa-sa, Papuci și ochelari pe nas, Nădragi păstrați din tinerețea lui cu grijă, În care descărnatele picioare sunt prea subțiri, Bărbătescu-i glas, pe țigă iar ca de copil, parcă ar sufla în foale și în fluier. <laughs> În scena cea din urmă, care încheie peripețiile acestui bas e prung din nou, nimic nu ține minte, Din snare, snare ochi, nici gust, nimic. Oh, bine ați venit, se rog, așează jos povara venerabilă. Lăsați-l să-și Vă mulțumesc în locul lui. Se spune bine faci. Să mulțumesc eu singur. bine binevenit. Ia cânte ne ceva iubite, bere. în trună Copac însemn, ca într-un cu filele de lemn, simțirea mea întreagă. Și acele ființe ce în pădure asta umblă vor da cu ochii de curatul ți nume. Orlando sapă în înscoarță, fără prege, frumoasa. De necuprințan vorbe, ea. Și eu arăturne în copaci versul cu numele meu. N-ai să găsești pe întreg acest pământ, ca piatră scăpând. O laudă și-a bielile de vânt, Înconjurând întreg acest pământ. Ca Rosalinda, ce frumos mici când, tu s ai iubit pe acest pământ. Doar frumusicea e în stângânt, O, Rozalinda, Giuvaier plăcut. Iată pe sora mea ce din ceva. Ca să în orice arate fiecăruia în grai zi, că viața noastră fuge în galop, că bietul om e în lume călător, că pribegește până de-un hop, când cioclii timpului iau mântul. Dar la sfârșitul frazelor săpate în trunchiurile lucii ca oglinda, un nume scrie, mai frumos ca toate, și numele acesta e Rosalinda am ascultat toate versurile, scumpă ceilalți. Ba chiar am mers și prea departe, pentru că fiecare vers avea mai multe picioare decât cât îi trebuia. Uuu, uh, aici era scumpă, Rosalinda. Dar, auzindu-le, nu te-ai că numele tău va fi agățat în toate tufele și cresta în coaja copacilor? Și cine bănuiești că e autorul? Un bărbat, nu? Da. Și încă unul ce poartă în jurul gâtului, un lențișor pe care nu prea de multă vreme, el purtai tu. De ce roșii? spune cine e. Te rog. Pe cinstea mea că e Orlando, verișoară. Orlando? Da, Orlando. Doamne, ce-i întâmplare. Ce-o să mă fac acum cu veista și cu pantaloni? Ce-a că când l-ai văzut? Ce-a spus? Cum arăta și încotro mergea? Ce l-am aici? A întrebat de mine? Unde a rămas? Cum s-a decifrat de tine? Când l-ai din devină? Răspunde un întrebăr, Ah, E mai greu să spun da sau nu la ce m-ai întrebat tu decât să răspund la toate întrebările catechismului. Știi că mă aflu în pădurea asta îmbrăcat în vești pinte bărbătești? E tot atât de frumos cazul aluții? E mai ușor să atomi, decât să răspund la întrebările îndrăgostiților. Totuși, să servesc o gustare. Dar a seama să nu închid o dată. L-am găsit sub un copa. Să da ți o oh, Dacă din pomul s-a ați astfel de poame, să-l botezăm copacul lui Jupiter. Să te-a lungit acolo ca un oștean rănit. Era îmbrăcat în haine de vânători. Se rău. A venit să-mi săgeteze inima. Mai bine mai ai lăsat să singură. Mă-ncurci dacă mă acompaniezi. Ai uitat că sunt femeie. Trebuie să-ți spun tot ce gândesc punem punem spune, -mi, spune -mi, fată dulce, dar pierciru Nu era acela care vine încoace? El e. Dar nu e singur să ne ascundem și să-l ascultăm ce-l spune? Mulțumesc că de Dar răspun și mă mi-a fi fost mult mai bine dacă aș fi rămas singur. La fel și mie, domnule Jacques. Totuși, din bună cuvință, îți mulțumesc și eu pentru tovarășie Te rog... Nu-ți mai bate joc de copaci Crestându-le în scoarță stihuri de iubire Te rog, nu-ți mai bate joc de stihurile mele citindu-le Rozalinda este numele iubitei dumitale, Îmi Nu-mi place cum o cheamă Când au botezat-o, n-au făcut-o ca să-ți place Cât e de înaltă? Ne ajunge până la... Mm -hmm. Ești tare în răspunsuri Ai minte ageră Mai vrea să ne așezăm aici Hai să ne batem joc de dragoste, de lumea întreagă, de nimicnicia noastră. Nu. Nu-mi voi bate joc de nimeni în afară de mine. Căci numai mie îmi cunosc toate păcatele. Și cel mai de neiertat păcat dintre toate este că te îndrăgosti. <laughs> <laughs> Păcatul ăsta nu l-aș schimba pe niciuna din virtuțile oh, dumneavoastră. <laughs> Când te-am găsit, mă jur pe cea mai sfânt Tocmai umblam să caut un nebun. Ia seama că s-a înnecat în ias. Privește-mi apă și să-l Dar Doar chipul meu îl să afla răsfrânt. Care mie mi se pare sau de nebun, sau al unui om de nimic. <laughs> N-am să mai împied vremea cu dinata. Rămai Rămâi cu bine, dragul meu, signor amore. Mă bucur că plec. Adio, domnule melancolii. Să vorbiți cu el ca un valet neobrezat. Și la dăpusul veșmintelor ăstora, am să joc ca un pungaș. Hei, vânătorule, mă auzi? Aud foarte bine. Ce dorești? Spune-mi pe ceas? Hm. Întreabă-mă mai bine de dimineață, prânz sau seară. De unde ceasă în pădure? Atunci înseamnă că în pădurea asta nu e nimeni cu adevărat. Pentru că dacă ar fi... Suspirând la fiecare minut și oftând la fiecare ceas, ar cunoaște merțul și al timpului mai bine decât un ornic. Unde stai, băiete? <gâh> Cu a mea ceobăniță asta. Ah. Aici, în poiana care se sunt de la marginea pădurii. Ca o danteră la poala unor. Ești de pe aici? Ca iepurile care delvezi de acolo e. Ce vorba mai alesă decât aceea care se deprinde în loc pustiu și îndepărtat? Uh, da, mi-au spus-o și alții. Am deprins vorbirea lașa la asta de la un bătrân care a trăit în dinerețe la oraș. Oh, știa cum se se poate cu femeile. Pentru că acolo la oraș pusese chiar îndrăgostit. Oh. Oh, de cât ori nu l-am auzit în îți și potiva dragostei și... Mulțumesc Domnului că ne simt femeie, nu mă simt cu nimic atins de nemaipomenitele o carte pe care le arunca întregului am femeie. Și pentru care cu sura lume? Nici unul nu era mai breaz ca altul, semănând între ele ca colodale în tâmpate, fiecare cu surpărea el cel mai grozat, până când frate se venea din urmă și lua locul. Ne vrea să-mi spui și mie câteva din ele? Nu. No. N-am să împrăbădesc leacurile pe oameni tăi. E însă cineva care cu trei asta, și-și bate joc de copaci, crestând în coaja lor numele Rosalinda. Își atârnă odele prin tufiș, elegile prin tufele de mure și îndipăiește peste tot, ridică în slavă numele Rozalindrii. E bine, dacă l-aș întâlni pe omul ăsta Aș fi oricând gata să-i dau Ca să nu mai scudure frigurile dragostei Acest om sunt eu În mine a intrat fiorul dragostei bun Și bun ce spunem, mi care ți ele După spusele unchiului meu Nu dai semne de îndrăgostit El m-a învățat să le recunosc pe toate Nu, nu ai căzut până acum în rejele dragostei. Și care sunt semnele? Fața trasă și nu o ai. Ochii încercănați, ha, nici urmă de așa ceva. Suflet posac închis, nu se prea vede. Apoi ar trebui să ai mânica descusută, ghete fără șireturi, ciorapii căzut, pălăria fără pancă. În sfârșit totul se dea dovadă că și cu desăvârșire de znătășit. Nu, nu, tu de asta nu ești omul ăsta. Par mai degrabă îndrăgostit de proprii propria sfință decât de altcineva. Tinere, aș vrea să crezi că sunt îndrăgostit cu adevărat. Tu ne-a tatat în prin copaci Versurile acelea în care E atât de preamărită Rosalinda, Tinere Îți jur pe mâna alba Rosalindei, Eu sunt nefericitul acela Dragoste-i nebunie curată. Și ascundă-mă pe mine Îndrăgostiții ar merita-mi tocmai ca nebunii Să fie închiși într-o chilie Întunecoată și bătuți cu bici <laughs> Totuși Îți prezic vindecarea, dacă mă urbesc, mații. Ai lecuit pe vreunul în felul ăsta? Da, pe unul l-am lecuit de-a oh. Să vezi cum. L-am pus să-și închipui că eu sunt iubita lui. L-am <laughs> pus să-mi facă curte în fiecare zi. Și mă prefăcea. Sunt doar băiat, nu? Că sunt cu toan. Când tristă, când dormică de alintăr. Când nazuroasă și când tandră. Mândră. Ușuratecă, naivă, copilăroasă, schimbătoare, lăclimate, veselă, câte ceva din fiecare. Dar nimic adânc și adevărat. Ba găstoasă! ba cum. ba chemam, ba, ba cu lacrimi, bal l luam peste picior. Părăi l-am mă ucide tot. Din nebun, din dragoste, a ajuns nebun de-a bine. Așa l-am lecuit. Și pun prin soare în tot atâta timp, voi zbuzi să-ți păr și dubita inima. Ha? Cu mine ai dat greștinere. Ba nu. Te-aș lecui. Dacă ai vrea să-mi spui de acum înainte Roza uh -huh. și dacă ai veni în fiecare zi pe la coliba mea să-mi faci ochi dulci. Pe neclintita mea iubire mă jur că așa voi face. Arată-mi locul. Hai cu mine și-am ți arăt. Pe drum? Îmi vei spune unde ți-ai găsit adăpost în pădurea. Vii cu mine? Cu dragă inimă, băiete. A, nu, nu așa. Trebuie să-mi spui, Rosalinda. <laughs> <laughs> Hai să-mi <doară>. <laughs> Între timp, tocile cu trei în pădurea, își găsie mireasă și hotărâsă să se înfoarcă. Adică, adică, adică, adică, adică, adică, adică, adică. Odrei, dragode, Odrei, din-o repede încoace, lasă-te-ți caut eu caprăle, Odrei. Nu, dragă dragode, îți place mutra mea? Cu trăsături atât de simple? Trăsături? <laughs> Domnul tereștiu, ce trăsături? Stau aici cu tine și cu caprele tale, așa cum cel mai capricios dintre poeți, Onestul Ovidiu, stătea pe vremuri printre goc. Vă, <laughs> ce-l n-aș fi dat ca zei să te fi făcut mai poetică. Poetică? Aba, n-am ce fie aia poetică. E un lucru cuvincior și e de adevărat, că Da, aș fi vrut. Și știi de ce? Tu mi-ai jurat că ești cinstită. Dacă ai fi fost poetică, puteam lădăștui că într-o oarecare măsură îți închipui numele. Cum adică? N-ai vrea să fiu cinstită? Nu prea, drept să spun. Doar dacă ai fi fost pocită. Când ești frumoasă și cinstită pe deasupra, e ca și cum ai turna miere peste zahăr. Dacă e așa cum spui... Este vreme ce nu-s frumoasă? Am să mă rog zeilor să mă păstreze cinstită. Păi, ce-o fi, vreau să te iau de levastră și iată pricina pentru care l-am pozit aici pe părintele Oliver Martex, preot din statul vecin, care mi-a făgătuit să vin aici, în pădure, ca să ne cunune. Dacă e așa, să ne ajute bună Dumnezeu! Uite-l și pe părinte Oliver! <trui> Bun venit, părinte! Rezolvăm aici, sub popac, sau trebuie să mergem la biserică. nu nimeni pe aici din mâna cui să primești femeia, îmi? <laughs> Asemenea, dar nu primești de la nimeni! <laughs> Cu toate astea trebuie să-ți dea cineva în primire, altfel căsătoria nu e legală. Furchedeți! Furchedeți! Eu dau eu. Oh, bună seara, dragă domnule, cum să a zice. Ce mai faceți? Ați picat foarte bine. Tocmai ne pregăteam de o trebușoară. Și s-a făcut de însurătoare, nebunule. Eh, cum boul își are jugul, calul friu, soimul clopoții, asemenea și omul sare are dorințele lui. Mm -hmm. E cum poate un om de seama dumitale să se cunune sub o tufă ca orice calică? Duceți-vă la biserică și căutați-vă un popă ca lumea, care poate să vă spună ce înseamnă cununia. Da, da, da, vedeți dumneavoastră, așa gândeam și eu, dar parcă totuși e mai bine să ne cunune ăsta decât altul. De ce? Păi ăsta, după cât se vede, nu o să ne cunune după toate camarele. Și da, adică o să fie mai ușor să-mi luat nevasta. Hai cu mine, nebunule, ascultăm spațiul! Hai, dragă Odre, hai, hai, hai, hai, hai, hai, trebuie să ne căsătorim ca lumea! Sau să trăim în păcat? Rămâi cu mine, sfinția ta! Știi că nu-ți voi spune, dragă părințele, păcatele mele, ai inima bună, haide-ne cu nună, ți mai degrabă? Fără-te mai iute, du-te popă, du-te! Preaba voastră, doar nu să mă las de preoție pentru atâta lucru, nici o zăratec și o mana ca toți ăștia care umblă pe aici nu sunt în stare să vă facă să-mi părăsesc vocația. Pastorul Silvius, cu priza iubirii foc, declară dragostei păstoriței Fib. O, Fib, n-arunca desprețul tău asupra mea, și chiar de nu ți drag să nu mi-o spui cu ură. Și călăul, nesimțitor, cu am pietrită de zile ca a morții, ca să reteze capul înclinat cu barda lui, își cere mai întâi iertare." Tu vrei să fii mai crudă ca acela Ce prin vărsări de sânge îți duce viața? Călăul tău nu sunt. Ce sunt de tine să nu te fac rău? Tu spui că ochii mei ucid, că te omoară. e bine și nimerită. merită, spui că ochii mei Tot în ființa mea mai blând și gingaș. Ei care-și strâng ploapele cu teamă În fața unui fir de colt, Ei sunt casap și un Dar ochii mei degeaba ea țintesc asupra ta. Nu lasă niciun semn. Și acum știu bine că nu sunt stare ei să te străpungă. Oh, dragă fib, dacă mai târziu, și fie acest târziu cât mai aproape, Vii întâlni un tânăr tip, pătruns de patima iubirii, atunci ai să înțelegi că dragostea străpunge și lasă în urmă nevăzute rândi. Dar până atunci nu mi-a calea. Și dacă o fi, cum spui, cu durare să-ți baze de mine joc. Așa cum eu, neîndurătoare, astăzi sunt cu tine. Și pentru ce, mă rog? Și ce de capută că îndrăznești să-ți faci o bucurie, bătându-ți joc tu în bietul îndrăgostit? pă torzi, hmm. Între bărbați, tu ești de mii de ori mai mândru decât ea între femei. <laughs> Aduca tine ar umple lumea de copii din flori. Și ea nu în oglindă, ci în ochii tăi se vede mai frumos. Și nu-ți înfire mândru în genunchi și mulțumești domnului postind că te-a îndrăgit un om curat la suflet. să spună în în șoapte, de acum cât poți, căci nu găsești cumpărător oricând. Și roagă-l să te ierte și iubește-l din tot sufletul pe acest păstor. Ciobane, hai vin o iau, să de bine. La caule frumos, te mai mustreau un an întreg și tot mi-ar fi mai bine decât să mă iubească omul ăsta. Ha! El s-a îndrăgostit de tale, iar tu te-ai îndrăgostit de furia mea. Ce te uiți așa la mine? Orice mi spune, nu pot să mă supezi. Vezi? Nu cumva să pui pe mine ochii? <gântu -i> să te încrezi în mine mai puțin ca în jurământ, rânecat în vin. Și, pe-almă, nu ești pe gustul meu. Nu fi mândră, ciobăniță. Oricât te-or mai vedea de acum încolo, niciunul nu o să fie orb ca el. Și acum... S-o luăm spre Ce bine a spus acela ce-a grăit! Iubirea te loveste dintr-o dată! Prea scumpă fiind! S ce spune? O, scumpă fiind, îndură-te de mine! Mă doare inima de chinul tău! îndură -te. Zâmbește-mi câteodată și am să trăiesc din slabul tău suris. Iasculeni, pe ficiorul ce din aur vorbea cu mine. cum cumva-l cunoști? Așa, așa, așa. L-am tot văzut pe aici. Lui i-a vândut bătrânul Baci, pășunea și casa din pădure. A, să nu crezi că mi-a căzut cu tronc. Întreb așa. E frumușel, dar nu e rupt din soare. Nu e înalt. Dar pentru vârsta lui e tocmai bine. O altă față de la fi cercetat așa ca mine, te povenești că îl întregea: Nu, Silvius? Hmm. Dar eu nici nu iubesc, nici nu luresc. Cu toate că ar merita mai mult ca să luresc. De ce m-am înfruntat? M-a luat în râs. Abia acum văd. A spus că am sprânceană și ochi prea negri. De ce nu i-am răspuns de la obraz? Dar nu-i nimic. nu-mi Am să-i trimit acum un răvaș care... Ah, care o să-l Cine nu-i așa că să-i duci tu, Silviu? O, oh, Silviu, cu dragă inimă! Vreziu apericită, de iubiță! Ce s-a întâmplat, Orlando? Unde mi-ai fost atâta vreme? Și mai spui că ești îndrăgostit. Încă una ca asta și nu ai vreau să te văd în fața ochilor. Rozalinda mea ruptă din rai. N-am întârziat decât un ceas. Să-ți lași iubita, să te aștepte un ceas încheiat. Îți cer iertare, Rozalinda. Bine. Hai. spune vorbe de dragoste. A sunt întoane bune? Și s-ar putea să mă îndupleci Să zicem că aș fi chiar, chiar adevărata Rozalinda. Ce mi-ai spune? Înainte de orice cuvânt te-aș Nu! Mai bine să spui ce ai de spus și când te potic, nimă săruți? Cine ea ce n-ar găsi cuvinte când s-ar afa în fața iubitei? Dumneata, dacă ți-aș fi iubită. Nu sunt eu, Rosalinda linda, Îmi place să-ți spun așa pentru că mi-închipui că vorbesc cu ea? Atunci eu, în numele ei, îți spun că nu îmi place. Și atunci eu, în numele meu, am să mor. Nu, nu, te rog. pei alt altcuiva procură. <laughs> Dar haide. Am să fiu acum... Binevoitoare, adunitale, Rosalinda. Cerem ce vrei și n-am să mă împotrivesc. Atunci, iubește-mă, Rosalinda. Am să te iubesc vinerea și sâmbăta oh. <laughs> și în toate zilele săptămâni. Numai pe mine? Pe tine. Și încă douăzeci ca tine. Ce vrei să spui? Nu i de-a de fi De-aș Și atunci o opriți i mai mult din ceva care-ți place? Ha -ha. Haide, surioară! <gri> Fii tu preotul care cu nună. Dă mâna, Orlando! S -s -s. Începe slujba, surioară! Te rog, cununene! Dar nu știu rostul și-am uitat cuvintele! Trebuie să începe așa! Ha. Primești, Orlando! Mi-am adus aminte! Primești, Orlando, pe Rosalinda de soție? Da! Da, dar când? Chiar și acum, prin cununie! Atunci trebuie să spui, Rosalinda, te iau de soție. Rosalinda, te iau de soție. Spune-mi acum, cât timp ai să o iubești după ce ai luat? O veșnicie întreagă. Și încă o zi. Spune încă o zi și lasă veșnicia. Nu, nu, Orlando. Bărbații înainte din însurătoare sunt ca luna april, dar după însurătoare sunt ca decembrie. Fetele sunt ca luna mai, dar după cunumie cerul se schimbă. Am să fiu mai geloasă decât după porubel pe porumbița lui, mai limbută decât un papagal, mai vicleană decât o mai maimuță. <laughs> am să încep să plâng din temircei și când vei pica de somn, am să râd în hot. <laughs> Oare așa o să facă și Rosalinda mea? Îți jur, la fel ca mine. Dar ea e înțeleaptă. Cu cât o femeie are mai multă minte, cu atât e mai încăpățânat. <laughs> un bărbat cu o nevastă ca asta ar putea spune minte, unde te duci? Încontrola pune. Nu, nu. Vorba asta să o păstrezi pentru mai târziu. Când mintea le vesti o să o ia spre pat vecinului. Oh. Și atunci cum minte o astfel de minte cu minte ca să fie iertată? ce răspunde că se dusese acolo ca să te caute pe tine. <laughs> nu o să găsești femeie care să nu poate să-ți răspundă, decât dacă ai găsi una fără limbă. Rosalinda, sunt nevoit să lipsesc două ceasuri. O, oh, iubitule, nu pot trăi două ceasuri fără tine. Ducile m-a poftit la cine, trebuie să mă duc. La două vom fi și împreună? Bine, du-te, du-te. Știam eu cu cine am de-a face. M-am lăsat ametită de vorbele tale dulci. Când ai spus că vii? La două? Da, Rozalinda mea dulce. Îți jur cu toate jurămintele mele frumoase și nevinovate. Dacă-ți calci numai cu atât ca făcă duiala. dacă în turzi numai cu o clipă. Am să te socotesc cel mai mincinos. Iubitul gol de suflet. nedemn de aceea pe care o numești Rozalinda. Temei să ajungi să te judec astfel și țineți ți Cu sfințenie, ca și si cum ai fi Rosalinda mea cea adevărată. Să ne vedem cu bine! Cu bine, Orlando! Cu bine! Frumos ai mai vorbit despre neamul femesc, n-am ce zici. Oh, verișoare, verișoară, scumpa mea verișoare? Câtea dâng sunt tânecată în iubire! Ne a simuit de mult. Nu mea mai fără de sfârșit. Ca golful Portugaliei. Bine zis fără de sfârșit. Oricât ai turnat rânsa tot n-ai cum s-o saturi. Nu. Nu mai cupi tot. Plesimatul bastard al venerii, cel care s-a născut din gând și zemișlită a fost într-o pornire nebunească. Pruncul Biclean și orb, ce și ochii tuturor. Nu mai el ar ști să spună. De adânc sunt o în iubire. Aliena, nu pot trăi fără să-l văd pe Orlando. Mă duc într-un unghier ferit și am să suspin până se întoarce și am să dorm. Cindea... Cindea, scoală-te! Ce-ai dispus? Nu-i așa că a trecut de duș, Orlando, nicăieri. Poate prea plin de dragoste curată, cu mintea am și-o fi luat arcul și săgețile, și s-o fi dus să se culce. Ia uite-te cine vine în coace! A, e păstorul Silvius." Clăgâule frumos, prea blând am fi, m am mânat la tine cu acest răvaș. ce înăuntru nu știu, dar bănuiesc că după cât era de înverșunată când ți scria cu fruntea încruntată, cuprinde vorbe grele. Să mă ierți, nu-ți vinova decât că aduc răvașul." Își bate joc de mine, fata asta. Căci uite, a furisit-a ce-mi scrie. Ești zeu cu chip de ce bănaș? De mă de pătimaș al dragostei pojar, nesincer, inimă mi l-a prins. Vezi cum mă face de o care femeia asta? Pentru dumneata, o care înseamnă vorbele citite? U, zeu cu chipul prefăcut. De ce mă chinuiești atât? Auz cum mă corește. Privit, m-au desfăcut flăcăi, dar m-au rănit doar ochii tăi. Parca-și o fiară. și <răză> i în taina mea iubire față de acel ce-ți de știre. Trimite-mi tot așa prin el, de ce e pe plac un cuvințet. Sau dacă nu va fi așa, să-mi spui ca moartea să mă ia. Și asta s-o cotești că e o cară? O, oh, biet, păstor, te apucă milă? Mm. Nu, nu-i vredic de milă. Cum poți să iubești o femeie ca asta? Vrei să ajungi pe pușa ei? Vrei nu să te calci în picioare? Du-te la ea! Du-te și spune așa! Dacă e îndrăgostită de mine, îi poruncește să se îndrăgostească de tine. Dacă e duci cu adevărat, taci du-te cât mai repede, că îți uite, revin alt Ai fugit? Bună dimineața frumoasă, Nu știți unde se află prin pădure? O stână adumbrită de măslin? Și Te te-o către apus, lăsând la dreapta părâiul din vale, acolo aș începe. Dar tărmăcit privire a spus Alindii? Eu parcă v-aș cunoaște. Băiatul băran cu tip de fată și împurtări ca un țeleaptă surioare. Fata mai scundă și mai și ca el. Nu sunteți voi oare spăpânii stânii de care acum o clipa mă întrebat? Te întreb, noi suntem. Orlando mă trimite și aduc flăcăurii de zice Rozalinda. Năframa asta atât în sânge. Ah. Ești dumneata acela? Da, eu sunt. Dar ce înțeles să tragem noi din asta? La despărțire tânărul Orlando, v-a dat frăgăduiala că se va întoarce pe un ceas. Și cum trecea pădurea, tot urmegând merindele iubirii, amare, dulci, deodată ce se vadă? Îi se arătă sub un bătrân stejar, cu crengele de vâscă acoperite și creștetul golaș, un ros căzut un son cu care vășită, După grumazului un șarpe verde și auriu la sol Ii... se încolăcea. Iar capul îi zvâcnă necontenit spre lui. Când apăru Orlando, reptila se retrase speriată și a făcut mersolei șarpuitoare, fugii niște tufe. Dar de acolo, cu fălcele lipite de pământ și țuțele secate, o leoaică pândea ca o pisică așteptând să se cântească omul ce-a dormise. Deci nu stă în firea împărătească a acestea din leșuri să se înfrupte. Orlando, luând seama la întâmplare, se apropie de omul ce dormea. Și atunci văzu i fratele-i mai mare. Și cum? Orlando l-a lăsat le aici să-și potolească pântecul flământ?" S-a întors de două ori gândind să lase. Dar bunătatea posta fost a mai presus decât dorința lui de răzmânare. Și învingând-o, cuteză să frunte fiara și să o culce la pământ. La sgomotul făcut de încaerare, m-am deșteptat din de chinuitum un somn." Ești fratele mai mare? Dumneata ai fost scăpat de el de la piire? Da, eu am fost." Dar nu mai sunt ce am fost. Îmi este și rușine să-mi amintesc. Căimța îmi pare acum adulce când sunt altul. Dar cu năfra am sângerat, ci? Când îi scoase haina, am văzut că fiare își o Sânge pierdusă din belșuc, aleșinat, chemându-o în leșin pe Rosalinda. Legându-i rana și reveni simțiri, și apoi, prinzând puteri, m-a trimis ca să vă spun de cele întâmplate, pentru a alerta că nu stienu făgăduiala. Și se aduc de păstor ce îi zice în glumă Rosalinda năframa lui muiată în sânge. ce dragă, Ganimet! Ganimet! Aleșinat! Aleșină unii oameni că văd sânge. Da, aici e și altceva la mijloc. Își vine în fire. Da. Vreau acasă. Nu-ți pierde firea tine. asta e purtare bărbătească. Îți lipsești o inimă de bărbat. Oh, Cum îmi lipsește? Aici că mai dreptat. Ei, domnule, oricine ar putea spune că mă prefac de niune. Oh, nu prav miroasă trepăcătorie. Se vede după vrează o palică a fost durere adevărată. Durere închipuită, credemă. Hai, Ganimet, Hai acasă. Ești din ce în ce mai palic. Mm. Domnule, vino și dumneata cu noi. La fratele meu, întrutea falearg. Să-i spun că rozalinda lui îl Mai vedem noi. Hai, surioară. Merge? Să iubesc iubești când aveai cunoscut-o. Și iubind-o să-i cer mâna. Și cerându-i mâna, ea să-ți dea. Nu-ți mai face griji că sunt echipzuită. Că e săracă și abia ne cunoscut. Ci spună dată cu mine. O iubesc pe Și Ci spună dată cu ea că mă iubește. Și odată cu amândoi, Crede și tu că vom fi fericiți împreună. Casa părintească și toată viața ți le las zi. Iar eu voi trăi aici ca un simplu păstor până la sfârșitul vieții. Așadar mâine-i nunta. Am să-l poftesc pe duce la nuntă cu toată suita lui Vesela. Du-te și pregătește pe Aliena, căci, iată, vine Rosalinda mea. Domnul să te aibă în pază, frate! Și pe tine, frumoasă surioară. Hm? <laughs> o, dragul meu, Orlando! Ți-a spus fratele Dumitale cum am prefăcut în când am văzut neframă? Da, și alte minuni mai mari ca asta. A, da! Știu ce vrei să spui. Într-adevăr, nu s-a petrecut niciodată ceva mai fulgerător. Fratele dumitare și sora mea, Nici nu s-au zărit bine, că s-au și îndrăgostit. Nici nu s-au îndrăgostit bine, că au și început să suspine. Se căsătoresc mâine și îl poftesc pe duce la nuntă. Cât e de trist să vezi fericirea doar prin ochii altora. Cu cât îi vei vedea mâine mai fericiți, cu atât teznădeștea mea va fi mai mare. Cum? Mâine nu o să mai fiu Rosalinda dumitale? Nu mai pot trăi numai cu amăgirea. Bine. Dacă pe Rosalinda o porți în inimă, așa cum spui, te vei culuna cu ea în clipa în care fratele dumitale se va însura cu Aliela. Și dacă n-ai nimic împotrivă, n-o să-mi fie greu să ți-o mâine pe afără și nevătămasă. Să fie adevăr acestui? spui... Îți jur pe viața mea și țin acum la ea mai mult decât oricând. Îmbracă-ți așadar de șmintele bogate și cheamă-ți și prieteni, pentru că mâine de să te cunui, așa va fi. Și chiar cu Rosalina Dumitane. Oh! uite, vine cineva care mă iubește și-o iubește cel cu care vine. Sunt Fim și Silvius. Ce s-a întâmplat, Fim, păstorule? Acestui tânăr spune ce înseamnă îndrăgostit să fii. Înseamnă prilej de chin și lacrime amare, Cum am eu parte de când mi-e dragă fii. Și eu de când iubesc pe Ganimet. Și eu de când mi-e dragă Rozalinda. Și eu pentru niciuna din femei înseamnă prilej de a fi credință înfocată, așa cum sunt de când mi dragă Fii. Și eu, de când iubesc pe canim. Și eu, de când mi dragă Rosalinda, Și eu pentru niciuna din femei, dacă e așa, atunci cu ce am greșit că te iubesc pe tine Ca dacă e așa, cu ce-am greșit că te iubesc pe tine, Fib? Și eu cu ce-am greșit, iubind-te, Rosalinda. Vă rog, niciun cuvânt mai mult. Am să te ajut dacă am să pot, Silvius. Te-aș iubi dacă aș putea, Fib. Mâine să nu lipsească nimeni de la întâlnire. Fib te fi să mă-nsor vreodată cu o femeie? Mâine Pe tine te voi lua și totuși Mâine-i mea. Orlando te fi să-i fac vreodată uniu bărbat pe plac? Mâine Am să-ți fac pe voi și am să te iau pe tine. Silvia, dacă te mulțumești cu ce-ți place Mâine vei fi pe reprin mulțumit Căci ai să te culumi. Orlando Dacă se dragă Rosalinda, nu lipsi. Silvi. Să vii dacă te dragă fi. Și viu și eu dacă nu iubesc nicio femeie. Și acum rămâneți cu bine. Fiecare știe ce are de făcut. De noi muri până mâine n-am felicesc. Nici eu. Nici eu. Nici eu. Fericită, Mâine o doresc din partea inimă, Și cred că nu o dorim să ne când o femeie dorește să aibă și ea un rost pe Ia <gântări> ah, ah, Iată doi ah. ah. pași din alai în duce mișcări Bun găsit, cinstită, domn! A ah, bun găsit! Bun găsit! Vă jur și eu pe găleșul meu! Mm -hmm. Da, veniți în și cântați-ne ceva. cu voia dumneavoastră, domnule, și-am pe un glas ca doi țigani că pe un măgar. Când va o fată și un băiat cu un hei și un ho și un hei nonino și cu veselie Prin holda verde au colindă. în luna mai când dragostea se vie, Și păsările-n alță cântări dumnezeiești ce dulce primăvara când iubești. Din bucuroște această clipă, Cu un hei și un ho, Și un hei nonino și cu vrețărie, cu, cu nuni iubirea vântiripă, În luna mai când dragostea tenduie, Și păsările-n-alță când ce dulce prima vana când hm, domn, după ce că nu era mare scopala de cântecul vostru, nu ați bunici. nici să păstrați măsura. Te înșel, domnule. N-am pierdut timpul. Și-am păstrat timpii. <laughs> când stai să asemenea cântece neghioabe, zău că ți timpul fără măsură. Să vă ajute Dumnezeu să vă drezeți glasurile. Hai, Andrei. Așa cum e croit acest păstor, mi-aduce aminte chipul fetei mele. Orlando, cred că tânărul acesta va îndeplini în tocmai tot ce a spus? Și cred, și stau în cumpănă. Asemeni celor ce neîndrăznim să spere, trag ne Mâine te duce, păceți să mă aveți un pic răbdare, ca dămâi înțelegerea din nou. Spuneați că i-a sortit Orlando pe Rosalindea de aici. Da. Chiar de avea să-i dau o regat întregi. Și tu dacă o aduc, ai spus cu ei? Da. Chiar de să stăpâni pământul întreg. Spuneai că mai ai luat de -mă Da. Chiar dacă aș că mor după un ceas. Dar dacă mâine n-ai să mă mai vrei. Vei lua în locul meu pe acest păstor? Așa ne-am învoit. Tu spui că abia aștept să pe fib dacă ar vrea. Da. Cer de fi să mor în clipa aceea. Precum am spus, le-au pe toate. Și acum mă duc să pun în taină asta ial. Se vede treaba că spune să vină un poțot. Și perechile acestea, Caută corabia lui Noi! <laughs> Dar ia uitați-vă! Mai vine în coace o pereche de ligioane ciudate care în toate limbile pământului se numesc. Nebun! <laughs> mă cu sănătate tuturora și în par Maria ta! urează i bun venit! Acesta e un scrântic aminte pe care adeseori l-am întâlnit în pădure și cui stă să-l asculte se jură că a fost curtean. Și dacă cineva nu-mi dă crezare, poftească. Să mă pună la încercare. Mărite, doamne, fi cu omul acesta. Îmi place foarte mult. Mă înghesui și eu pe aici să jur așa cum cer legile căsătorii și să-mi calc jurământul atunci când mi s a aprinde sângele. O sărmană fecioară stăpâne. Nu prea are ce cei drept, dar care e a mea, înălțimea ta. Așa mi-a trăznic mie să aleg ce nu culege nimeni. <laughs> Slavă, când sos orice gășeafă cu bine s-a sfârșit, primește-ți fata duce, căci viața te o aduce sub cerul însorit. Pe acela să-i dai mire ce-i ei iubire. Mă dăruiesc, ție, tată, pentru ca ta sunt. Mă dăruiesc fie, Orlando, pentru că sunt tată. Nu vreau altă tată, de nu ești tată tu. Nu vreau alt soț, de nu vei fi soț tu. Și nici altă soție decât pe tine, simt. Dacă ochii nu mă mint, e fata mea. Dacă privirea nu mă înșale, E Rozalinda mea. Te nu mărșală ochii nici pe mine. Atunci, iubirea mea, rămâi cu bine. Voi dați-mi ascultare. Și întâmplare cu bine s-a sfârșit. Sunt toți aceia care vor astăzi se soare cum este leguit. Cât vom aduce la nuntaș urări, voi saturați-vă cu întrebări și o să aflați. Cum de ne-am întâlnit și atât de bine totul s-a împlinit. Iunoscu nu ne-a găbire, pe altare de iubirii, Nu-mi trebeste tot slăvită. Prin ea lumea e unită, Da' mă nu se duce, Te-o albăște lumele. Alcum, nu -a jăbiri, iubirii, nu de -a o nu-najezi, mi dați în altă orelii iubiri, nu-ndatește tot slăbii. Prin de buchei, vei să o privați sudare. Sunt fiul mișlocului Rolandul de aduc adunări, vești bune aflându se Frederic, în codrul ăsta vin necontenici în fiecare zi bărbați de seamă, o știre mare a strâns și a pornit pe frate său să-l prindă și să-l străpungă în săbi. Ajungând la marginea pădurii, s-a întâlnit asta de vorbă cu un bătrân sifastru. Urmând sfatul, el s-a hotărât să-și mute gândul și să lase lumea, să-i dea coroana fratelui Goni. Pe viața mea vă spun că acesta-i adevărul. Bun venit, filere. Aduci un dar bogat de ziua anunții fratelui mai mare, dar până una alta să-i sprăvim ce-am pus aici la cale și după asta să ne întoarcem la festinul rustic. Îngăduiți-mi, domnule, o clipă. Se pare, dacă am înțeles eu bine, că ducerea are de gând să-și lase fastul curții pentru călugărie. Chiar așa mă duc la el. Acei ce se căiesc știu să te învețe multe lucruri bune. Rămâneți așadar cu-n cinste pe care ați câștigat-o pe deplin prin însușirea alese și răbdare. Orlando, te las iubire, prin a credință de neclintit o meriți pe deplin. Oliver, rămâi în tihnă să-ți lucrezi pământul cu dragoste. Și mari tăi prieteni, Silvius, păstrează-ți cuibul cucerit cu trudă. Nebunule, rămâi cu svada, trai în veselie, mai mult ca două luni nu crețăție. <laughs> și acum, bucurie, eu mă aflu loc în altă parte. Nu m trage și Stai, Jacques, rămâi. Petrecerea nu-mi place, dar mă aflați în pește de vreți. Pe. Adieu! Adieu! Adieu! Adieu! Adieu! Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Ați ascultat Cum vă place de William Shakespeare Traducere de Virgil Teodorescu Adaptare radiofonică de Mihai Zira a interpretat un colectiv artistic al teatrului Lucia Sturza Bulantra din București. Distribuția a fost următoarea. Rosalinda Clodi Bertola, artistă emerită. Orlando Victor Ebenjuc. Celia Ileana Predescu, artistă emerită. Jacques Melancolicul Liviu Ciulei, artist emerit. Frederic Uzurpatorul George Măruță, artist emerit. Tocilă Dorin Dron. Oliver Petrica Gheorghiu Adam Adrian Georgescu Ducele Surgiunit Mircea Bașta Audrey Ana Negreanu Phoebe Rodica Suciu Silvius Dumitru Furdui Corin Petrica Vasilescu Charles Marius Pepino Amien Nicolae Gafton În alte roluri, Simeon Hetea Dinu Dumitrescu George Oancea, Gheorghe Oprina, Vasile Florescu, Geo Dimitriu, Nicolae Crișu, Aurora Șotropa, Petre Popescu, Mihai Butnaru. Muzica de Teodor Grigoriu. Regia artistică Liviu Ciulei, artiste merit și Elena Negreanu.